Doina Răspunsului Doamne, Tu ne-ai întrebat cu o grijă părintească dacă noi credința în Tine, printr-o jertfă, ne-am păstrat. Doamne, Tu ne-ai întrebat cu o firească îngrijorare dacă în timp în îndepărtare noi de Tine n-am uitat. Doamne, Tu ne-ai întrebat dacă bobul Tău de aur, catalantul fără rod, în mormânt l-am îngropat. Doamne, tu ne-ai întrebat permanent, prin încercare, dacă gândul aprins și tare al credinței l-am vegiat. Doamne, tu ne-ai întrebat dacă lacrima nădejdei într-o inimă curată, noi în ceruri am urcat. Doamne, tu ne-ai întrebat dacă jarul vorbei tale l-am aprins și în alte inimi sau vicleanul ne a înșelat. Doamne, tu ne ai întrebat dacă în noaptea neputinței sau în viforul ispitei am căzut sau am scăpat. Doamne, tu ne ai întrebat dacă în candela credinței la icoana ta din inimi ca un foc nestins am stat. Doamne, tu ne ai întrebat dacă noi a ta venire cu uleiul pus în candeli ca fecioarele din carte mirele l-am așteptat. Doamne, tu ne-ai întrebat, iar în noi cu această carte, la al Tău tron aprins de slavă, în genunchi ne-am închinat. Lacrima pentru taina sufletului. Doamne, cel care pe Sfinții tăi ai învățat și ai încercat, dăruiește taina sufletului nostru, care cu dorul tău l-ai binecuvântat.